Toate roadele credinței vii sunt dulci, plăcute și dătătoare de viață. Prima lucrare a credinței este pocăința. Dacă vrei să ai garanția că te afli în credința adevărată, cercetează te în ceea ce privește pocăința. În urma pocăinței vine nașterea din nou. Credința adevărată te duce întotdeauna la lucruri spirituale sigure. Credința adevărată este numai aceea care ascultă de Dumnezeu și care este ascultată de Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii, să vorbim mereu din cuvântul lui Dumnezeu, ca să vină credință în inimile celor ce ascultă. Credința aduce pe Dumnezeu pe pământ și duce pe om în cer. Cei care văd mâna lui Dumnezeu în orice lucru pot lăsa cel mai ușor orice lucru în mâna lui Dumnezeu. Judecă. Cum e bine? Să trăiești în păcat sau să mori în credință? Greutățile care descurajează necredința sunt o încurajare și o întărire pentru credință. Credința adevărată impune tăcere raționamentelor și sentimentelor omenești atunci când Dumnezeu vorbește. Credința este înțeleaptă, răbdătoare, ascultătoare. Ea judecă trecutul, acceptă prezentul și-și adâncește privirile într-un viitor care îi va da în curând dreptate. Credința adevărată recunoaște drepturile lui Dumnezeu Credința în Dumnezeu și care se încrede în Dumnezeu este singura temelie solidă în mijlocul mării lumii care nu se clatină de niciun val și de nicio furtună. Tostoevski spunea Omul are nevoie să creadă în ceva, să creadă în cineva. Numai prin credință viața merge însă, Fără credință e tot timpul până se rupe. Există un fel de credință firească, intelectuală, logică. Și există un alt fel de credință, credință spirituală născută din Duhul adevărului lui Dumnezeu. Credința adevărată se arată întotdeauna în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi am fi cu adevărat credincioși, ar trebui să ne purtăm ca și cum moartea lui Hristos s-ar fi petrecut ieri, iar el ar trebui să revină astă seară. Credința este un act de ascultare față de Dumnezeu care cheamă. Ea nu are nicio legătură cu tradiția, ci numai cu Sfântul Cuvânt scris al lui Dumnezeu. Credința nu reacționează în privința mijloacelor lui Dumnezeu. Ea le primește și cucerește biruința. Credința vie și lucrătoare se odihnește în Dumnezeu. Ea nu se teme de vești rele. Credința omului este atât de mare pe cât de mare este Isus pentru el. Credința pune pe om în stăpânirea necunoscutului. Credința știe cu cea mai mare siguranță că în spatele tuturor podoabelor naturii este Dumnezeu. A crede? Înseamnă a te odihni în întregime pe desăvârșirea și credincioșia lui Dumnezeu. Înseamnă a ține fiecare cuvânt ieșit din gura sa ca fiind mai real decât realitatea însuși. Credința are întotdeauna ultimul cuvânt. O credință pusă la încercare este o credință întărită. Credința cinstește pe Dumnezeu și Dumnezeu cinstește credința. Dumnezeu nu găsește niciodată credința prea îndrăzneață. A mă odihni în Dumnezeu este altceva decât a mă odihni pe binecuvântările lui Dumnezeu. N-am nevoie de credință pentru a mă bucura de acestea, în timp ce pentru a mă bizui pe Dumnezeu este necesară credința. Astfel, pentru a folosi credința mea și a mă învăța să mă bizui doar pe El, se poate întâmpla ca Dumnezeu să-mi ia unul din darurile sale pe care eu mă rezema. Credința a lasă lui Dumnezeu grija de a gândi pentru ea. Credința este marele principiu al vieții divine de la început până la sfârșit. Noi suntem îndreptății să trăim prin credință, stăm în picioare prin credință și umblăm prin credință. Credința face prezent viitorul și invizibilul vizibil. Credința care mântuiește se întemeiază pe ceea ce a făcut Domnul Isus pe cruce și pe ceea ce a spus Dumnezeu prin cuvântul Său, nu pe faptele omului. Credința privește spre cer și acolo își găsește toate izvoarele. Credința nu adaugă nimic la adevărul care a pus stăpânire pe ea. Necredința sau credința falsă adaugă sau scoate ceva de la cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Nu este mai ușor să mergi pe o mare liniștită decât pe o mare agitată și una și alta nu sunt cu putință decât privind la Domnul Isus prin credință. Neîncrederea naște neîncredere. Falsitatea rodește falsitate. Păcatul adună păcate. Credința care lucrează prin dragoste este mortarul care unește cărămizile vii în templul lui Hristos. Unde nu-i unitate, nu-i credința cea adevărată din Dumnezeu. Fără credința într-un Dumnezeu personal, știința poate deveni un blestem, nu o binecuvântare. Credința ne poate spune mai mult despre lume și viață decât toate descoperirile științifice ale istoriei la un loc. Credința mică, dacă o ai, te poate duce în cer, dar o credință mare, care merge mereu crescând, va aduce cerul, în tine. Nu putem avea o credință neclintită fără o ascultare neclintită în Dumnezeu. Cine umblă prin credință are o ascultare neîntreruptă de Dumnezeu și în toate privințele de cuvântul Său. Credința îl vede pe Dumnezeu atât în întuneric cât și în lumină. Ascultarea de Dumnezeu în toate privințele este cauza creșterii în credință și în toate laturile duhovnicești. Adevărata credință nu se întoarce înapoi, ea aleargă înainte spre țintă. Credința noastră nu se dezvoltă și nu se arată numai prin greutăți, ci și prin citirea Sfintelor Scripturi și prin ascultarea în tocmai de cele citite. Credința nu are nimic de a face cu sentimentele noastre, cu impresiile noastre sau cu împrejurările în care suntem. Credința este un har. Numai cine primește este gata să primească tot harul felurit al lui Dumnezeu. Poate să primească credința adevărată. Credința care duce la încrederea în Dumnezeu, cinstește și slăvește pe Dumnezeu cu adevărat. Credința ascultă nu pentru că înțelege, ci pentru că se încrede în Dumnezeu și îl ia pe cuvânt. Credința în Dumnezeu vede invizibilul, crede incredibilul, și primește ca răsplată imposibilul. Singurul lucru pe care îl poate cu adevărat câștiga cineva înainte de moarte este cerul. Îmbătrânim când nu avem curajul nemuririi. Necredința, a nu vrea să crezi, este păcatul cardinal care învăluie pe om de jur împrejur. Dumnezeu nu șală niciodată credința. El poate să întârzie, dar îi va da ce-i trebuie. Credința nu este naivitate, nu este credulitate, ci este un act de ascultare de Dumnezeu care cheamă prin cuvântul lui scris în Cartea Sfântă. Fără credință toate sunt fără sens în viața omului. Credința ea în stăpânire toate făgăduințele lui Dumnezeu. Credința pe care o ascunzi ușor, o pierzi ușor. Credința nu înseamnă încredere fără rațiune, ci încredere fără rezerve. Caracteristica adevăratei credinței este statornicia, iar rezistă până la capăt, oricâte încercări ar veni peste ea. Nu pune la îndoială, la întuneric, ceea ce Dumnezeu ți-a arătat la lumină. Numai credința te luminează și te păstrează în lumină. Numai credința te duce la lepădarea de sine și la dragoste. Credința adevărată te duce la știință. Credința în Dumnezeu este un act de ascultare față de El, de cuvântul Lui. Credința este cunoașterea personală a unui Dumnezeu care s-a descoperit în Fiul Său, a unui Dumnezeu care vorbește, ascultă. Și răspunde. Credința este o legătură vie cu acest Dumnezeu, devenit Tatăl nostru, și cu Domnul Isus, Mântuitorul nostru.